Gaur egun osoz euskararen jatorriaz berbetan arituko dira Diman. Aurtengo batzarrean etnografia hartuko dute ardatz eta hor besteak beste Jose Miguel Barandiaranen ekarpena gogora ekarriko dute hizkuntza hizkuntalaritzarako ere balio handikoak izan direlako Berakin dagindako hainbat azterketa eta hoien ondorioak emango dituzte. Ikustagun ze asmo dituzten gaurgoizerako dimako biltzar horretan euskararen jatorriaz egingo den 7a izango da hori. Patxialaina kaixo egunon. Bai, kaixo egunon. Bueno, aurkezpen lanak eta ja eginda, ezta? Asi da ja. Ia... Bai, bai ja. da Felis Ubiaga errituak eta fiska bat herripengarrantzia hizkuntzaren e horitze prozesuan, ez mm -hmm. Hortaz ari zarete, ya. Iaz, e, genetikaren ikuspuntut aritu ondoren aurten euskararen jatorria zarituko zarete, baina esan dugun bezala etnografia hardat hartuta. Zer esan nahi Dai. du horrek? Bueno, da pizkati jaskoaren jarraipena neunurri batean iaz, e, etoriziden iru genetista garantitzu, osforreko estizien Oppenheimer, maitere gazteizko, Maria Martina de Pancorbo eta Sergio Cardoso, eta saldu ziguten ez, ba, bueno, ba, barandian entoria frogatu geratu izan da. Oppenheimerren bimila eta bostean atrasen liburu bat, bezeler izan zena Bretañan handian eta zuen, bueno, frogatu egindu, tenor ya ez dio ezer esan buruz eh, argi gera egeratu da, ba, Britania guztiak eta Irlandarrak eh, jatorriz eh, Euskal, eh, bueno, aterpe, lehazesio garaian Cantabria, eh, Euskal Herria, Takitania, negontzen aterpetik eh, emendik dat datozela. Horduan, claro, horrekin frogatuta eta geratu da, ba, barandianan eki zuen, eh, barandianan eki zuen eh, gutxienez, eh, Euskal Herria emendara mala azortzimia eta gostun urte. Mm -hmm. Frogatu eta luzatu egindute, luzatu egindute, segleazia ziogarraia izan zen amabos mila urte, sastri mila urte, kristaurreti gukutxe gora bera, ez da? Prozesu luse, luse, luse bat izan zen gradualki, eguna segun ikusten esana, baina hori frogatu eta geratu da, eta bueno, esan genuen, bueno, pues oreina, haber, bigarrena, berrandianek izan zuen, bigarren dausa bat izan zuen, beti polemika izan dena, eta, de hecho, ia, segon zen horriburuz, ba, debatea, bat prentzan, ea, berrandianek izan zuen, bere ustean, aitz erroa daukaten itzak, baiz, mosteko direnak aiztoa, aizkora, azpila, askona eta guztiauek, zulak aitza, bebai, aizturra, bezan zuen agian, agian paleolitik darikoak izan daitezkela, ba, aitzez egin dakoa direlako, ez da, eta paleoliton maltrezna guztio harriz, edo arkaitzez egiten zirelako, ez da. Eta orban egin izan duguna, besteak beste, babarambiaran pizkabat, hor egiten niez, ma bintzat, horriburuz esan dien gauza guztiako arte jaso aztertu, eta amarikuz puntuetatik ba begiratu haber, izan daitekeenez eta modu ba aliketa estabaida zabalemean eta, esta eta... Uh -huh. Horretan arituko sarete orduan, eh, gaurgozean eztabaidan, e, ikerketak jendaurrean azaltzen eta bar berdiman esan dugun bezala